Так, так, прошу, дзвоніть, куди треба. А я з вашого дозволу вже побіжу, люди там чекають. Чи може вас куди по дорозі підкинути? Дякую, я з машиною. Тоді до побачення. Накручую номер. Володарю, привіт. Ти себе? Ні, я на концерті, у філармонії. Чую його несмішний голос. Щоразу ловимо один одного на таких нікчемних запитаннях, і все одно знову попадаємося. Годі, додому що не збираєшся, то зачекай на мене, уже їду, порадитися треба. Давай, тут у мене якраз Артос, засмучений сидить, каже, дуже скучив за тобою. О, то чудово, що у Володаря зараз сидить і Артос, третій з нашої нерозлучної студентської трійки, а нині відомий клепарійський адвокат Артем Сагайдак. Бач, скучив, а до мене не міг зайти. Це ж вони, напевно, в шахі грають. Введу трубку і в машину. У прокуратуру, кажу Федоре Івановичу, і він натискає на стартер, їдемо. Отже, що на сьогодні маємо? Переговорив з усіма, кого згадав у своєму листі Дедуряка. І що? Та, по суті, нічого. Кожен із співрозмовників справді мав певні підстави недолюблювати покійного. Але ж немає і найменшого націку на те, хто з них і як саме міг довести дедуряку до самогубства. Жоден не справа на мене враження людини, котра взагалі здатна на таке. У мене, мимоволі зріє якесь, що правда, що остаточно не сформоване внутрішнє відчуття. Значить, я хоч формально роблю все, що треба робити, по суті, йду помилковим шляхом. іду тим шляхом, котрий підказався в небіжчик. Але ж смішно припускати, що дедуряка мав намір своїм листом полегшити слідство пошуки винного у його смерті. Якби він цього прагнув, то вказав би конкретно, хто та як саме підштовхнув його на такий крок. Але ж він цього не зробив. Що мені ще вдалося встановити що він весь робочий день у понеділок перебував у Тересті. Напередодні неї по дромі чимало програв, і це ніби було однією з причин того, що він випросив у Калабана відрядження до Навроцька, не погодивши цього зі своїм безпосереднім начальником, який вважав відрядження зайвим. До Калабана він зайшов десь опів на шосту. Незабаром вийшов, і надрукував приймальній якийсь папір, причому друкував саме на тій машинці, на якій написано і передсмертного листа. Але керуючий каже, що жодного рекомендаційного листа він дедуряці не давав і не підписував. Тут перший знак запитання. Правда, дедуряка міг надрукувати передсмертного листа й пізніше, або на кілька днів раніше. Але що ж він тоді друкував у присутності секретарки? Вигадувати таки їй явно ні до чого. Далі. Невідомо, хто в той день раніше пішов з роботи. Калабан чи секретарка? Тут їхні свідчення розходяться. Але обоє твердять, що прийомно її не зачиняли. А Юркіл чув клацання машинки за зачиненими дверима. Зачинити двері зсередини, я помітив, там можна й без ключа. Отже, якщо приймальну залишили відчиненою, то кожен, у тому числі й де дуряка, міг увійти, зачинити зсередини і спокійно друкувати собі, що завгодно. А вже після того поїхати за квитком залізничній касою, де десь зустрітися з водієм-рябим. От якби ти вазко запам'ятав, в котрій годині вони зустрілися. Тоді стало б ясно, чи мав дедуряка к'яз ще заходити після роботи в приймальні. Неодмінно треба завтра поговорити з Варском Рябим. Не виключено, що дедуряка сказав йому, кого залишився чекати в кав'ярні. Як я й думав, обох своїх студентських друзів, Володаря і Артуса застаю за шахами. «Ех, мені ваші клопоти, панове, демонстративно зітхаю». Мудреці кажуть, час, проведений за шахами, не зараховується у відведений людині строк життя. Порочисто прорикає Аштас